Його взагалі, схоже, не цікавила нічия доля, аж до його власної. Єдине, чого сивий хотів, дочекатися ранку, вивести Марту до корчми габершляга, та більше ніколи її не бачити. Умовляння і прохання не допомагали. Зрештою Марта рішуче підвелася і гукнувши Джоша, в пітьму. До дороги мовчин вивів би її, напевне, вже на що на це йому нюху вистачило б? Якщо ви це знав, після такої витівки гарклівському вовку Нові нічого не залишалося, як нагримати на дурну жінку, щоб зачекала, Найшвидко руч закидати багаття землею та очолити цей незрозумілий похід. Наостанок Сиве демонстративно помочився на попелище, навіть не попросивши Марту відвернутися. Дурна витівка. Ні, не дурна, вовча. Ох і жінка. Не для того сиви рятував її, щоб на дорозі на неї знову напали вовки, або ще хтось гірший, хто, хто, а ви краще за будь-якого знав. Вовки далеко не найстрашніше, що водиться в тутешньому лісі. Живий твій, воєвода, сивиста став поруч і вертів у руках підібране ним предмет. При світлі місяця тім'яна зблиснула сталь. Наслідили тут. Молочний цуценя розбереться. Пізнаєш клинок? Марта нарешті роздивилася, що їй показує мірошників син. Наче Михалкова, розгублено мовила вона, взяла в сивого загублену дагу і приклала до щаких холодну чашку гарди. Точно не сказали, якщо так, Михалик із власної волі зброї ніколи не кинув би. А я так само думаю. Відвезли воєводу, та не з доброї волі, тому й не підібрав залізяку свою. Вовків трохи побили, трохи прогнали, а його, бач, зв'язали і повезли Живого? Марта ж подалася до нього, і сиви навіть відсахнувся від несподіванки, оторопіло класнувши зубами. Живого, живого! На який ляд їм мертвий? Куди, куди вони його повезли? Марта ледве не схопила свого рятівника за барки, але стрималася. Туди махнув рукою вовку лак. До габершлягової корчми. Куди їм ще їхати проти ночі? А хто то був? Розбійники? Раптом спало на думку Марті. Навряд. І сумніво промовив сивий. Забагато їх, як для розбійників. Чоловік з десятер не менше і чоботи на всіх панські, на добрій підгошві з підківками. Зі слідів видно. Ні, не розбійники це. Тоді хто? Не знаю, а злився Мірошників син. От уже причепилася, як той реп'я. Хто? Куди? Не знаю я. У батька мого, мабуть, запитає, і може, і скаже. І запитаю, ані трохи не розгубилася Марта, Давлина вашого звідси далеко? Доблина палицею кинути, але ж тобі туди зась. Не для того я тебе від батькових вовків відбивав, щоб ти сама на сатанинський базар товарам з'явилась. Приведу до корчми, щоб духу твого завтра тут не було». Дякую тобі, сивий, тихо сказала Марта.